Oxe vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira, baila a rapaza que tiere solteira Brazos o vento, moi poes a é que non deixes de pandeirar pasas o tempo non teño diñeiro, todo deixe ino bebendo ribeiro Vai ter que ser que me fío tendeiro, oxe só so quero escoitar o pandeiro Miña rapaza está enamorada, moza non deixes de pandeirar Vai lado revés. Vai. día a todos e a todas. Aquí dende o Saturnino Montojo, neste Filipin vai. E... Bo día, Chelo. Espero que <tose> nos encontramos aquí. Bo día, Chelo. A verdade é que tiña moitísimas ganas de poder presentar contigo un programa porque a verdade é que levamos un certo tempo traballando, bueno, puixuntas pues, na radio neste proxecto, pero nunca quebéramos oportunidade de, de estar aquí as dúas diante dos micros eh, Un sitio moi especial que agora nos Palarando. Creo que vai ser unha maña moi interesante. interesante. Bueno, antes de nada, temos que explicar un pouco que é un Filiz Plim vai, porque estamos aquí, ainda que os ointes creo que xa o saben para que as persoas que están aquí podían estar un pouco ubicadas. Que é un Filiz Plim vai? Un Filiz como xe unho me digue, a radio vai, no, si, xe, pues, eh, tempo desde que se iniciou esta radio, como xa moitos lugares. Eh, xa é como a cuarta ou quinta vez que estamos nun colexio, ¿verdad? Noutra ocasión fomos aos ateos eh, de Valdoviño. Si, sí, é un es... evento que pois pues, bueno, tampouco ten un, un, un perfil determinado, no. non? Que tanto Porque podemos vamos? estar pois pues, nunha nun cafetería, nun paz, nun teatro, como nun nun ou nun sí. instituto. E incluso o último Filix bike que fixemos estuvemos no Hospital Naval Arquitecto, sí. con motivo de unhas xornadas de enfermería familiar e comunitaria no mes de abril O xa sea que vamos a calquer sitio Aproveitamos para decir agora que calquer colectivo ou grupo que nos queira invitar aí estamos dispostos aí hoje estamos nos Aturrino-Montojo pero xa pasamos polo CPI Atios, peral polo masculino Entón, pois, hai un gran abanico, librería, pasamos por algunha librería. A verdade é que está sendo moi interesante, non? E sobre todo sí. unha actividade pois de difusión que dá coñecer pois Radio Filispin e sobre todo todos os proxectos que se están facer nos lugares a onde vamos. Principalmente somos unha radio comunitaria e eh, queremos seguir sendo, o cual queremos dar respostas a todos os movementos que hai na comunidade, na comunidade aquí de Ferrol. Nesta, nestes primeiros minutos temos connos aquí na mesa a Victoria Piñeiro, a directora do centro, tamén mm, profesora de música, e tamén a Ana, que é a xefe de estudos, e profesora do ciclo e vídeo DJ e son. Bo día. Bo día, día, <risos> día compañeiras. Bueno, eu creo que é obligado que nos digades algo da historia de por que este sitio se chama así, Saturnino Montojo. Bueno, o nome eh, obedece a un, a un marino astrónomo e eh, sí. matemático sí, de sí. finais do século 18. Eh, foi unha persoa moi interesante, mm. non era habitual cunha persoa vencellada á á defensa a mariña, pois tamén adicáse o seu tempo ao mundo científico e a investigación hai que comentar que este centro tamén hace un pouco dependente do entorno da armada sí, do entorno sí. militar, onde estamos ubicados De feito as instalacións incluso pertencían ao Ministerio de Defensa e que o paso de tempo eso foi cambiando entón, eh, o o xeito eh, o feito de, de ter mantido o nome tamén responde un pouco a, a, esas, a esas orixes, non? de onde viñamos desa orixen militar, mariña e tal, e tamén por outro lado a formación académica deste home que tamén eh, vencella co eh, o fin último deste centro, que evidentemente é académico, entón vinculaba moi ben esas dúas liñas, non as orixes do propio centro vinculado con o mundo militar militar, marinho e demais, e por outro lado a parte académica que evidentemente é a que nos agora queremos queremos potenciar xa que dentro 2000 xa formamos parte do, do conglomerado de centros da xunta, xa non pertencemos a Armada. O xa que le va a desabertos desde o ano 2000 como no, tal. No, no, no, no, no. Eh, non, non, non, non, o centro o primeiro curso eh, foi no 78-79 e o ano que ven cumpliríanse 40 anos da apertura do centro pero nese momento o centro per, pertencía ao MEC e, e a defensa a marina Ajá. no ano 2000 pasa a formar parte aínda que as instalacións siguen a ser da, da marina están cedidas á Xunta e o centro pasa a formar parte da rede de centros públicos de, da Xunta pero eso é no ano 2000 e o, o centro ábrese no ano 78-79 Entonces, cantos niveis educativos tedes de agora mismo aquí no centro? Pois pues nos contamos con coa ESO, bacharelato, eh, un ciclo medio de BIDJ, que... ESO. E cantos alumnos hai no centro? No. Aproximadamente 390 entre a ESO, bacharelato, e ciclo temos 245 máis ou menos en, en ESO. 110 eh, aproximadamente en bacharelato, eh, 35-37 en, en ciclo, nos dos cursos do ciclo E como vos vais organizando para poder eh, bueno, dar cabida a todo isto? É complexo, non? A ver, a organización dun centro é complexa, pero é complexa non porque integre o ciclo e a eso o bacharelato xunto, sino porque, bueno, eh, a verdade é que o bacharelato, sobre todo, últimamente estás a converter coa cantidad de cambios que hai nun sudoku de complicada resolución, pero por... Porque, bueno, e ademais, o alumnado do, Montos, do Montojo é un alumnado exixente, eh, o querer eh, ser un centro medio e o querer ofertar toda a posibilidade todo o ábano de matrícula que, que lhes pide a BAU, a, sí. o que antes era a selectividade, pois pues, faise complexo. Pero o integrar mm, nun mesmo centro educativo un ciclo, sobre todo un ciclo medio, Como, como este eh, eh, no tocante a organización de tempos e horarios non é un problema a verdade é que o profesorado do ciclo bueno, os pode contar mellorana, pero ten o seu profesorado e eh, os, os seus espazos este ano, por exemplo, unha profesora do ciclo eh, impartiu docencia na ESO e a verdade é que a experiencia resultou tamén maravillosa, estupenda, non houve mm. ningún problema con, co, cos horarios Eu creo que a Eiva coa que nos se pode encontrar eu trabalhei eh, antes no Marques de Suán que no, uh -huh. era antiguamente Marques de Suán que tamén un centro con, o revés que este con moita máis carga de formación uh -huh. profesional e eh, eh, quizás eh, cando conviven os ciclos eh, o ensino regrado ¿no? por decirlo de unha obrigatório o peor case eh, é nos tempos de lecer co alumnado que pode sair fora ou que non pode sair pero bueno, aquí tampouco hai moito alumnado de ciclo entón e bueno, eh, un... a verdade é que somos minoritarios, somos apenas 40 os que, os que formamos parte do ciclo Eso non dificulta o tema de horarios e que o que estaba comentando Victoria, pero si, sí, pois, pues eso, esos momentos de pues, cambio de clase, eh, as, as normas, eh, en principio, son iguais para todos, pero evidentemente estamos falando de que a maioria dos rapaces que temos no ciclos son maiores de idade, están adaptados a outro tipo de eh, modos de funcionar, de relacionarse cos profesores, tamén os ciclos eh, facilitan outro tipo de, de vinculación co profesorado, que igual a iso o bacharelato non, non, porque teñen uns tempos máis marcados, e un que chegará das provas de Abao en moitos casos ou a titular e demais en a formación profesional está máis aberto ao mundo da práctica e, e, e da empresa entón temos que estar pensando noutro tipo de relación que mantemos con eles que é casi de traballador xefe sí. antes falaba desde do, do Leonardo de, de bacharelato eh, claro, somos un pouco valentes porque hai que recordar que estamos no 25 de maio queda pouquiño para rematar o curso Como sentides aí os nervios a flor de pel do alumnado que, que vai a rematar e que vai a empezar un gran non outro outro camiño cando remata a bacharelato? Están temblando polos pasillos agora mesmo. Están temblando. Se si a rematar, <risas> efecto, o si temos a graduación? O si pola tarde temos a graduación e, bueno, elevamos... Bueno, xa, xa dende fai casi un mes. Eh, a verdade é que os tempos no segundo de bacharelato están... Bueno, moi moi contados e moi xustos para Muy eles, xusto, porque o nivel de exigencia, o nivel de exigencia para entrar nas carreiras cada vez sí. eh, estáse poñendo o listón máis alto, entón claro, para eles é moitísima presión. Eu creo que agora mesmo, e dito tamén por polo alumnado que marchou o ano pasado ou anterior, eh, para eles é moita máis presión, é moito máis traballo, supón moito máis traballo segundo de bacharelato que logo en primeiro, de cando xa chegan a carreira. Creo que iso pensamos todos, é? Sí, eh? sí, sí. Eu non quero recordar o meu segundo de sí. bacharelato e o primeiro de carreira, porque o primeiro foi, bueno, pois así, moito máis relaxado, era moito máis feliz entón, sí, pero sí que é verdade que cando viñemos a preparar aquí o programa o a semana pasada, sí que se notaba ese ambiente, esos o nervios bule, bule, non no? o bule-bule totalmente sí, sí, sí. de que, bueno, pois pues, se vai a rematar o xa graduación, todo o no. mundo expectante non por, por ese en final de curso É moita presión que teñen añadida por, por moitos, por moitos sí. lados, entón, todo iso se vai sumando Ademais, é que as noticias é, é, ano a ano El, el, bueno, é o meu segundo ano como directora, pero os catro anteriores estiven na vicedirección e o ano a ano as noticias sempre son eh, outra carreira máis que sube dous puntos ao listón, claro, sí. cada vez é, é, é un nivel máis exigente, então eles, claro. Xóganse moito en poucos días. Mira, temos entendido que tedes algún, algún alumno estranxeiro? Neste intre temos unha alumna estranxeira eh, de Estados Unidos creo recordar que de, non me acordo se si do Ohio non un estado así, destos peculiares eh, nada, está vivindo a vida en Galicia estupendamente, non quere marchar de España Como foi esa adaptación dedica? de pasar de Estados Unidos a ferro? Pois, eh, onte ainda estiven falando con ela aquí o primeiro día que bebo facer a matrícula era totalmente imposible comunicarse con ele, era casi lenguaje, lenguaje de signos, ¿no? nos comunicábamos por signos, xa non por a problemática do idioma, sino para poder entender o noso sistema educativo, que claro, totalmente diferente ao que les sí. baraxan ahora está plenamente integrada académica e eh, socialmente co alumnado e eh, non ten ningún problema de adaptación, quero dicir, o, o principio sí que é complexo, sobre todo polas diferencias de sistema educativo, que eles non Pero... entenden moi todo do que, do que para nos é fundamental sobre todo porque estas alumnas están primeiro de bacharelato entón son idades xa complicadas. É sí. sí. algo que me está a pasar nestes meses non porque, bueno, por casualidades estuve coñecendo este ano, pois pues, bastante xente dos Estados Unidos, sí. eh, e todo o mundo é medio mesmo, agora de volver a casa é como Por favor, necesito estar máis tempo en Ferrol. Sí. Cando hai moita sí. xente daqui, que pois bueno, sí. pois di que Ferrol pois é un sitio que non lle gusta nada vivir, que é un sitio abandonado, que e despois ves eh, como valora a xente de fóra esta cidade Eh, bueno, creo que é un exercicio que sí. temos aí pendentes os ferrolanos para poder valorar unha cidade, porque xente de fora, que é mellor, pois, en moitos, pois xa lá estiver nos Estados Unidos, pois sí que se quere quedar aquí. Sí. Eso, pois, é que algo estamos a facer ben, non, chedo. Eu creo que sí, e ademais a pena é que moitos xóvenes aquí se marchan, e moitos non retorna, non volven. Na tenor do que dicía, na temos tamén na eso, alumnado, sobre todo de Sudamérica que, pero, que nunha situación diferente, sí, que alumnado é. que venga a vivir aquí, pero que, o que sí temos tamén E moito moito do noso alumnado que fai o primeiro de Bacharelato nos Estados Fora, Unidos sí. vén polas becas de Inditex, sí, eh, sí. ou ven por, por medios particulares ou outras. temos, polo xeral, sempre temos tres ou catro alumnos de, que cursan o primeiro de Bac no estranxeiro e logo intégrase aquí. no segundo de Bac aquí. Que iso tamén foi unha xuda para esta rapaza de De sí. primeiro ter aquí con como... ela a do curso sí. superior de segundo, porque ela estaba no primeiro curso de bacharelato. Ela está precisamente tamén por un intercambio uh -huh. eh con outra rapaza de Ferrol que está en Estados Unidos. Entón, bueno, este tipo de cousas sí que cada vez eh, eu creo que é algo moi positivo para o alumnado cada vez hai máis. Bueno, non sei que pasa con Estados Unidos, pero Hai un interés especial con Ferrol, porque un grupo de profesionales sanitarios, de médicos e enfermeros, tamén acaban de aterrizar no, no hospital de aquí, no hospital Arquiteto Marcido. xa o sea que parece que bueno, estamos bueno, ya, sendo interesantes para Estados Unidos. xa o sea que se nos eh, moitas portas por outra banda, está ben que alguna se nos vai abrindo, non como cidade. Sí, sí. Eh, cando, bueno, pois supemos que viñamos o, a, aquí o Saturnino Montójo, nos puxemos cos preparativos bueno, para poñer en marcha un feliz pinball, e unha das cousas é, eh, pois, bueno, un diseño dun cartaz para anunciar este evento entón, claro debido aos acontecementos así moi de última hora, non, que de pasar é que era inevitable non facer referencia a a este cerro, efectivamente oh. que nos podedes dicir? Home, que penita, non Bueno, é, co é como a se, se estaban facendo unha foto e eh, hai que no, hai que sí, que o veixo independentemente de que agora eh, eh, o cartaz é eh, simpatiquísimo e eh, eh, toda a minaba moitísima pena, o animal tivo que sufrir indecible, da, o vias dando voltas polo, polo patio e a verdade é que daba moita pena, non? Pobre, non sei, además eu falando con xente que, que que, que coñece mellor este tipo de animais ninguén se explica como... Non sabemos como puido chegar como chu... aquí non sabemos onde acabou non temos nin idea da historia do Corzo estamos por facer un guión, a ver se si facemos unha curta sobre a historia sí, sí, sí, do noso Corzo non sabemos moi ben de onde ven E eh, como a... se soluciona, deso de problema? Bueno, <risa> bueno <risa> eh... contamos Eh, de repente, atopamos ali no patio no fondo, casi nun recreo, un animaliño dando voltas por, por os patios como un tolo de lábala buscando unha salida. Eh, claro, rapaces como tolos detrás de él, todos a, a, a caza do, do, do animal, a ver se facíamos mascota do centro. Acabamos chamando a policía local... Eh, eh, non sabíamos si chamarose prona quen podía levar este tema finalmente eh, chamamos os de forestal creo recordar me sí. Sí. Eh, bueno, entre uns e outros todos mirando como, entre tanto o animal seguía buscando a vida dun lado a outro intentando buscar portas e eh, como non as conseguía pois pues, finalmente viñeron os de forestal eh, e cando estaban xa a punto de, de poder dormilo para levar o seu entorno natural o que fixeron foi abrir unha porta ao animal que é ben listo coi deu claro. a porta aberta e por aí saiu así que creo que acabou Navantia visitando os, os de Bazán de aquí al lado e dándose unha volta entre, entre naves supoño que, que logo acabarían algún outro sitio, pero non temos constancia de que foi del, por eso é unha historia inacabada Bueno, unha anedota así un pouco sí. graciosa, non? Si, si, si, a, a verdade ver, hai que sacarle, eh, claro a min facía moita gracia hay un momento que sa, que saí a, a verlo estaban todos os rapaces do Isaac Peral en canto me veron, está aí, Bambi está aí, Bambi no, está, está aí. Claro, foi, a verdade que foi a noticia do día, pero bueno, pobre, pojiño. Bueno, niño. a verdade é no, no, no. que eso significa que o mundo rural está moi perto, muy perto eh, sí, de aquí, entonces é loxico que isto Puedo pasar corzos, jabalí, xabarín, en fin. Ah, bueno. bueno, acaba de chegar a esta mesa non de, con de conversa eh, José, que é o conserxe do centro. Eh, que expectación, eh? José, se me, me permitides, un... José non, non, bueno, ademais de ser o, o noso conserxe, pero José é... Eh? Alma, o alma casa, creo que é unha institución ¿no? José, sin, sin José non somos así foi que... como me des, describiron a mí cando sí. estaba preparando o programa tiña claro que unha das persoas que tiña que conseguir era José para sí, poder falar sí. neste, neste programa e tal como vemos pois pues capta moita expectación ¿no? sí, sí. xa con aplausos con... Adem, bueno. además desde o primeiro momento ajudándonos xa a solucionar cousas uh -huh. el, sí. ten solución para todo Bueno, eh, José, o consercio do centro leva aquí dende 1991, non? Sí. O xe xa queres o máis antigo? Non, o máis non, pero, pero non que máis, poucos quedan poucos quedan máis antigos que a mí. José, como é o día o día deste de centro? Porque ti que máis o, o conoces, o palpas todos sí, os días. Bueno, a ver, isto é es sincero, aquí abrir pola mañán, ás eh, eh, nove empezou a chegar a xente, e nada clases, recreos isto é todo, es todo monótono pero dúas horas de clase, recreo, dúas horas de clase, recreo dúas horas de clase, acabo non é verdade, José, ou hai moito de improvisación que pode ir pasando polo medio sí, bueno, ¿no? improvisación. eu non me creo que todos os días sexan dúas horas de clase, recreo dúas horas de clase, creo que aquí ten que pasar algo máis Que, no, esa no, sonrisa que, creo no, que, no, o que, que o di un poco José é ome tranquilo, José ten todo controlado pero ¿no? ten solución o para todo o problema é que non no está José, claro. está José pasar claro. o, que es que o centro José, está tranquilo José unha solución sí. hai unha solución José, pero, de creo, feito, fai pouco os seus netos regalaron unha camiseta que se apoñía, se si non arregla sí. o abo sí. non arregla ninguém eu creo que aquí os problemas deben de ter fácil solución se non está José, solución é só que se está tamén Porque non lle ponho ninguna foi o maior cambio que viches dende que chegaches ata agora no centro? No centro. Porque o, o maior cambio que notei desde que cheguei foi que me caiu o pelo. O tiña pelo. <risa> <risa> Pero, bueno, no centro hai moitos cambios. Hai, hai un pabillón aí que non había. Hai fixándose moitas obras. Eu creo que estaba ainda que non está en moi bon estado, que, que fora un peor. Os doce anos que non estive aquí, que estaba un peor estado que despois. Despois eh, levou un mantemento máis mellor, eu creo. Eu creo que mellor. Ainda que temos cousas que están moi mal, pero, bueno, é imposible de, de solucionar todos os problemas que hai. Claro. José, cal é a túa sensación cando remato o curso, cando isto queda sin os alumnos, Eh, Como eh, é isto? Hai, hai moida máis tranquilidade non hai, non hai salborote e tal Pero, bueno, aquí ao, O día a día tamén é levadeiro non? Aquí estáse moi ben Hai boa xente, moi bons alumnos Os alumnos son boísimos E, é, vamos, non é, é sincero non hai, non hai vozes complicadas aquí Está claro que o ambiente dos sitios O fan as persoas e se si hai unha persoa tranquila como tú que, que ademais recibes pola mañá xente o ambiente ten que ser nosotros no, o, ambiente, o notamos cando chegamos aquí ou no se pola mañá eu non sei como en outros centros, pero aquí é un ambiente moi moi bon ambiente e, tamén, tamén hai poucos alumnos é un sitio pequeno, pero bueno, o ambiente moi bono En canto á problemática do centro eh, que, como está a situación co tema dos patios que creo que é algo aí un pouco... A ver, sí. o que pasou foi que precisamente a raíz da, das imaxes, bueno, do vídeo, do corzo, viuse como están os patios. Eh, o noso centro non, non foi un centro, non, non, non se herdamos de claro. o edificio de Mariña, cando este centro era enorme, Acolía a unha cantidade de alumnado inmensa ou se estes patios non se utilizan, si que nos temos eh, solicitado a xunta, todos os anos mandamos as cartas, as fotos, para que, por favor, nos arranxen os patios, sempre nos digan o mesmo, que non hai presuposto. Pero a verdade é que ese, ese, ese espazo tampouco é necesario para nós ou se eh, non necesitaríamos tanto espazo. O cal non quere decir que non se unha pena verlo así, tamén. Sí. eu entendo que, pero bueno... Mm o que pasa é que non se, pode estar a, non se pode estar a todo e a verdade é que esa parte como digamos que está a maiores aí abaixo e non, non se, casi non se utiliza pois igual é a que menos eh, tamén sería máis complicada de, de arranxar sí. e non lle adicamos, claro, tanto, tanto tempo pero os rapaces están por aquí arriba e no patio de atrás pero na parte de arriba non esa parte de abaixo onde estaba o Corzo. Mira por donde o Corzo tuvo unha función. Viña pa algo. Non nos sabíamos... Era un enviado dal algún era enviado, sitio. Era un enviado. Era un enviado. Xe si o Corzo sirve tamén para que axuntaran seus patios Benvido o Corzo Tamén estamos dispostos a adoptar un Corzo Sempre que facemos un programa de radio Non un centro Igual pois non a xente non imaxina Como despois sale Entón, cal era a vosa perspectiva Cando, bueno, pues pois Elvira comentou Vosa idea de, de que íbamos a ver aquí unha radio Facer un programa Perfecto, esta, esta, este programa estamos esperando de fai un ano, non é problema, problema. O que pasa que a Radio Feliz Pín e tivemos aí unha mudanza sí, un sí. pouco... Parecenos dende o comezo esta idea de radio itinerante que ides por distintos uh -huh. eh, centros, eh, distintos lugares e nosos centros educativos, algo superinteresante. Nos miramos dende a perspectiva egoísta do ciclo que nos apetecía claro, claro, eh, ter tervos aquí para que viran un poquinho como se traballa desde, desde dentro pero creo que tamén é importante de cara ao resto do centro que tamén vexan como se traballa, participar de, disto e aportar tamén a nosa... A, a noso, o noso pequeno non a todo claro isto, que, que ademais sí. como temos un centro que se move a moitos niveis eh, en plan colaborativo con moitísimas actividades extraescolares con dinámicas dentro das clases moi interesantes pensamos que este é un bo xeito de darlle saída Si, sí, unha ferramenta educativa que n, despois sí. de ir a varios pues, sitios eh, si sí que algúns pues, tomaron nota e si sí que pues, agora mesmo están utilizando pois pues, nas súas aulas uh -huh. como unha ferramenta que que pode ser moi interesante. Sí, Así que igual no ciclo, pois un sí, sí, taller de radio estamos. nunca nunca ahí está estamos. mal. Claro. ¿no? Claro, creo Bueno, que... creo que creo que na radio estamos agora cunha idea de sí. non pois de facer unha escola, ou un mellor algo de formación. Sí. Entón pois estades todos convidados a, a ir alí a, a facer. <risos> claro, aquí claramente abres unha colaboración bueno estreita, con radio <risas> <flesping>. <risas> pois moitísimas grazas aos tres por estar aquí non sei se José quere dicir algo non nada, nada Si quere añadir que... algunha cousa bueno, no, creo que tens que dicir algo para as persoas que se piñeron sí, ver que se aplaudiron a, con respecto a, aos patios e tal é que levan, xa estaban marcando e aquí xa estaban marcando ¿vale? e iso claro, foi se deteriorando cada vez mais pero é unha zona de relleno que que se vai esfondando eh e eh, nada, non hai non hai moita solución. A solución hai, na, pero sería me caro. sempre o que si, claro. Sí quería que... José kere o centro sí. e quere moitísimo. As horas que pasa aquí José, porque claro, le falaba de que o centro abre as súas portas no 9 da mañá, pero antes das oito José xa está aquí. E a verdade é sí, que sí. eu creo que o segredo de Ay. De, do éxito do, do Montojo máis da mitade eh, José e o que José quere o centro. Non creo, eso non creo que seja pero bueno sí. Bueno, pois pues moitísimas gracias aos tres Moitas por ti Moitas gracias E sí. ali estabas ti Non marcará o número O número dos meus deseos Aqui, Radio Filispim Sen camiseta Contravento e marea 93.9 FM Libre e comunitaria O dos meus pensamentos Enchesme todo de kiloherzos E a paz si interferencia espléndida, fantástica. Seguimos aquí neste Filis Pinbay, no Saturnino Montojo. Cambiamos agora de, de tema de bueno, pois pues persoas que van a intervir A mesa me moito. <risos> o principio non iba estar así colocada, pero que vendo a escaleta e a cantidade de xente que iba a intervir, sí. tivemos que engadir outro, porque aquí hai xente moi participativa. Entón, pois, bueno, pois, temos aquí xa con nós a parte do alumnado do ciclo videodij e son, eh, a Mar, que é a xefe do departamento, e a Elvira, que, bueno, pois é profesora, e foi, pois, bueno, o enlace entre a radio do centro para que, bueno, pois o Filispín vais pois, pois tibera o seu froito, non, aquí ao final e As alumnas e alumnos Irene, Julio Marica e María Mato Non, hola, oh, hola. Benvidos Benvidos eh, Bueno, comezamos un pouco máis formais, non, falando coas profesoras eh, Canto anos dura o ciclo? Vos días eh, o ciclo dura dous anos o primeiro ano é eh, de setembro ata xuño, e o segundo ano se todo vai ben, eh, remata en marzo para facer as FCT, que son as formacións en centros de traballo, e se non vai ben, teñen que rematar os suspensos en xuño. Entón, son en horario de mañá e tres tardes, eh, e despois, pois a, a posibilidad de que teñen de facer a formación en centros de traballo é super positiva porque é onde atopan eh, a verdadeira vida laboral onde poden coñecer xente que lhes dea posibilidades, onde atopan o seu autoestima, eh, onde poden aprender moitas cousas complementarias á parte teórica e práctica que facemos aquí no ciclo. Eh, bueno, eu creo que pode ser moi positivo para aqueles persoas que teñan, aqueles alumnos que teñan moi claro que o seu, é o, o seu audiovisual e eh, que lhes gusta tanto a imaxe como o son, que son dous mundos moi diferentes, pero moi complementarios. Entón, aquí hai alunado de todo tipo. Xente que lle gusta moitísima parte de fotografía e vídeo, e xente que é moito máis eh, proclive a estar no mundo do son. Entón, eu abarca moitísimas cousas. Ten un nome o mellor pouco atractivo, pero o que é a, a verdadeira enseñanza que se dá aquí é unha enseñanza de técnico medio en imaxe e son. Eu creo que debería ser o seu verdadeiro nome. Técnico medio en imaxe e son. Hai que un segundo, hai que, bueno, pois pues engadir que é un ciclo bastante recente, non? Porque antes había outro sí, ciclo o que... ciclo anterior chamábase técnico medio de laboratorio de imaxe, que era simplemente un Quedó técnico un de, obsoleto, de imaxe. ¿no? Sí. Eh, o ciclo este está sería a terceira promoción, eh, en realidad en Galicia sería a cuarta promoción porque primeiro empezou en Vigo. Entón, os, estes ciclos están, eh, se imparten en Ourense, Santiago, Noia, Ferrol e eh, Vigo. Empezou en Vigo e despois eh, fomos nos detrás, os, todos os, os demais que citei. Entón, esta sería a nosa terceira promoción, en realidade. Que asignaturas cuando... se imparten? Pois as asignaturas que se imparten son en primeiro curso, instalación e montaxe de equipos de son, captación e grabación de son, preparación de sesións de videodis disc jockey, okay, toma e edición de digital de imaxe e formación e orientación laboral son asignaturas bastante técnico-prácticas temos como un 50% de, de, tanto de teórico como de práctico eh, despois en segundo curso xa non son cinco, xan, son catro eh, son control, edición e mestura de son animación musical en vivo animación visual en vivo e empresa e iniciativa emprendedora Aquí xa é bastante máis práctico todo, aquí. vale porque se supón que xa van eh, ben caminados o mercado laboral. Esperanza, aquí interesante, verdad? Non sei se estamos pensando mesmo agora cando nos miramos, pero sí. creo que se en alguna festa de Radio filipin non temos ningún músico ou profesional do son, hai que Está tirar claro. destos de alumnos, destos claro sí. profesionais, que... porque que... A ver, bueno, igual é un secreto, bueno, non, o vou dicir. O caso é que cando antes estaba buscando material ali, cando fomos ás clases, eh, bueno, pois había, pois, creo que un alumno que está aquí na mesa, aí facendo, pois, como unha sesión ou algo así, entón, pois, creo que eh, sería unha persoa, pois, bastante ideal, non? Para as nosas claro festas. Sí. Que, claro. que, que estabas a facer? Eres eh, Julio. Sí, pois pues estaba trasteando un pouco con a mesa, que non vamos a tocar esta segunda, hasta ano que viene, pero de vez en cuando me cuelo e vou practicando para iso, para quando me llaméis para as fiestas, eu estou estoy preparado. Ya. Eres alumno do primeiro ano, non? Do primeiro ano, si. Sí. E como estás levando esto, este ciclo? Eh, pois pues moi ben. E de vocación? Mmm, Acabaxes aquí porque o descubriches? Eh, Acabei aquí porque... <ríe> porque non había outra cousa. Pero... Cando cheguei aquí, vin que ten todo o que me gusta. Tema audiovisual, sí. tema son, todo. Eh, acabei encantado do ciclo. Está claro que estás moi interesado, si xache te colache na eh, sí, hora sí, sí. para ir a fedellar que, que se di por aquí. En ¿no? cuanto podo, me cuelo. En, en todo onde haya material, me cuelo yo a trabajar con él. Eh, Canto que iras, podes vir para Radio Filispiñe. ¿eh? Te invitamos. Elvira, cal é a, a finalidade ou as metas deste ciclo? Pois, a ver, asPEtas son diferentes segundo o alumnado. Entón, por unha banda, hai alumnos que, como é un ciclo medio, eh, pois acceden a él coa meta de ciclo superior de audiovisual, dentro da familia profesional de, de IMAXIESON de, eh, de o ciclo superior. E, logo, por outra banda, hai alumnado pois que ven así como un pouco despistado, e logo atopa o seu camiño, E eh, logo hai xente que realmente toque, que quere acabar unha, unha titulación de grado medio. Entón hai como esas tres eh, esos tres perfís. Cantos alumnos tedes en, en total? Pois en primeiro son 20. 20 eh, en segundo este ano tiñamos eh 13. Sí, a segundo non pasan todos eh... É duro <risa> É duro, bueno, eso teñen que, que contestalo eles Eu penso que non é moi duro, o que si sí, non é, o sea, é serio é, sí, son sí. estudos non reglados Non é unha parte eh, teórica que hai que superar é unha parte práctica que sí que, bueno, ten igual máis peso pero, pero claro, mo, alguns deles, ao principio, cando se apuntan veñen un pouco como equivocados non pensando que pois pues un FP de grado medio e rascar un pouco así a barriga e eh, non é eh. non Elas o moi convencidas que, sí. que opinades vos? Estaves aquí, a mesma pregunta que lle fixen a, a Julio, estaves aquí por vocación tamén estades? Bueno, eu estou por vocación porque eh, xa dicábame fallanos a música e eh, bueno, eh, sempre quixen un pouco eh, facelo máis profesional e eh, bueno, este parece o meu ciclo máis apropiado O resto, bueno, acaba de falar Irene que tamén agora dentro de pouco pois nos vai a interpretar aquí un tema para que todos pois vexamos, non? Sí. Eh, e o resto de rapazas, eh Marica e María. Eh, bueno, eu es que quero facer un, un ciclo superior, sempre gustou me gustoume isto de, de audiovisual. Eh, e pois, pues, claro, eu non sabía que había aquí un ciclo medio ni nada, Se foi pola orientadora do meu anterior instituto co descubrín. Eh, nada, gustame moito, me parece, o xa, sea, pasaos ben, pasao, se pasa ben. É eh, importante tamén. Sí, sí, tamén. sí, as prácticas son moi divertidas, pero bueno, tamén ten a práctica, o xa sea, parte teórica, que ten o seu tamén. E ti? Pois é un pouco como Ela tamén, non? para pasar así ao ciclo superior, tal, que ademais está en Coruña, máis cómodo. Claro, eh, dos-catro, algunos son desde Ferrol, vines des, vine de fora Yo venía de Ares, por ejemplo. Yo de Arteixo. Uh -huh. Carambas. Sem claro, ti prefieres claro, claro. rematar e irse a parar? Ir para pa casa, superior. porque si senón... no... Irene, de Ferrol, ¿no? No, yo de Cabanas. ¿Y uh -huh. Julio? Yo soy de aquí. <ríe> <ríe> no, no soy extranjero ni nada. <ríe> que cousas destacaríades des deste ciclo? En comparación, por exemplo, se si quixera convencer a alguien para que viñera a facer o ciclo que está desfacendo vosotros, se non fixera un, por exemplo, da rama sanitaria, non? Eu quitaría as clases pola tarde. Son tres días. A te ves tres días clase pola tarde. Claro, é que parece que moita materia. entonces hai que o tempo, non? Claro, porque hai que ter en conta que todo o que les, eh, queremos que aprendan primeiro non teñan os conceptos e claro. teñen que poñelos en prácticas e ter ese aprendizaxe no contexto significativo o sea, que teñen que luego practicar con eses coñecementos, adquirir unha serie de habilidades que faise coa práctica e as prácticas levan, levan tempo, claro a parte, a parte que hai que sumar un número de horas que dio currículum se non for así teníase que alongar durante tres anos para facelo en dous anos e que remate no mes de marzo, ten que ser así. Sí, sí. Ten que ser así, obrigatoriamente. E son así todos, eh todos os ciclos medios, todos os sí. ciclos que son de dous anos, para cubrir ese cupo de horas sí, sí. que temos que facer, xunto coas de FCT, ten que ser así. Non hai outra. Temos que que aclarar, non, para os nosos ointes, que parte deste alumnado que agora está en segundo, eh, bueno, pois, o ano pasado foi a radio a facer pois, aí como un cursinho, Eh, participou nun programa do noso regidor Xe Vicente. Eh, cal é a situación actual deses exalumnos, dos exalumnos ou desos que están en segundo? Pois, eh, algúns deles están no ciclo superior. Están en Coruña, algúns deles están en son na rama de son, na especialidade de Xón, e outros eh, están en realización. Eh, penso que en Coruña non hai ningún máis. Non? Logo está outro rapaz que, que está en estética, Adri, uh -huh. que aprovecho para saludar. <risa> <risa> non, de feito, eh, saluda a todos os alumnos do ano pasado, cos que fomos o Radio Filisfín, porque a verdade foi unha experiencia, pasámoslo moi ben. verdad Sí. sí. Bueno, así xa para ir rematando... Eh... Mira, e en canto as posibilidades laborais unha sí. vez rematados os, estes cursos, eh, temos a experiencia de que algúns dos alumnos que remataron eh, o anterior ciclo de técnico de laboratorio de imaxe teñen o seu propio laboratorio de imaxe, traballan en produtoras audiovisuais algúns deles, lles vai bastante ben, outros eh, compaxinan o traballo que teñen con facer o típico BBC que chamamos aquí bodas, eh, bautizos, bautizos e Comunións. Sí. Eh, despois temos a experiencia de duas rapazes que lles foi, foi moi, realmente, moi ben, que simplemente co, co que fixeron aquí os portafolios que che, que das dos traballos de, de fotografía de estudio e cosas así que fixeron están traballando unha por exemplo en Londres en e outra está traballando co seu marido eh, en California eh, carambas. Tamén una, eh, bueno carambas pues son así xente que veu a contar a súa experiencia para darlleis un pouco de pulo a estes rapaces que dicen que podo facer despois dun, dun título de técnico de medio de, la, de laboratorio de imaxe ou de vídeo DJ que podo facer? Pues, o que podes facer é eh, Eh, esforzarte moito e eh, contar un pouco coa boa sorte. Constancia e sobre todo, es creer en ti mesmo. Creer en ti, creer en ti mesmo. Pois moitísimas gracias a todos por colaborar neste Moitas feliz Moitas gracias É moita suerte. Moitas gracias. Agora vamos a ter a primeira bueno, pois, intervención musical. Neste caso vai a ser Irene, unha das rapatas que acaba de, de falar. Eh, tamén ben acompanhada dun músico eh, que, bueno, agora faleremos con eles un, un anaquiño creo que Irene xa está un pouco preparada Irene, cambia de silla. cambia sí, mm, de ubicación cambia de ubicación cato o tempo levas tocando, Irene? con e con quen estás acompañada hoxe? Sou, como sempre, con Álvaro Lamas, un gran coñecido xa da cidade. E, eh, bueno, levamos desde 2015 tocando xuntos. Eh, onde vos podemos atopar nas redes sociais? Pois, o... si, sí, temos eh, páxina de Facebook, eh, co nome da banda, porque, aparte de ter eh, formato dúo, tamén temos banda. E eh, chamase Gilda Rocan de banda. Bueno, pois xa compartiremos nas nosas redes para que todos aí podades localízalo. Que nos ides interpretar? Imos facer unha canción de John Lennon, que seguramente conhecades todos, eh, chama-se Imagine. Pois sim, saló. If you try No hell Below us Above us Only sky Imagine hope isn't how to do no hypocrisy or anger no religion to imagine how A ver, como en eh, Radio Filispi nos gusta moito improvisar e así saltarnos un pouco a escaleta eh, Podería ser posible que nos tocara outra. Quedamos con Así eh, Quedamos con ganas de algo máis Que tipo de música soledes eh, pues Sobre todo facemos música eh, dos anos 50, 60 algúns temas de jazz eh, eh, bueno, Sobre todo rockabilly, rock and roll e eh, country tamén Pois, e agora, con que vos animades? Pois, simos animarnos con una que xa é coñecida a xente que nos sigue xa sabe que sempre tocamos é eh, Hit the Road de, de Ray Charles Hit the Road, Jake Don't you come back No more, no more, no more. Here they are, Jack don't you come back no more What you say, either they are, don't you come back no more No more, no more, no more Here they don't you come back no Oh, I don't want my normal dreams me You're the man that's the one that I ever seen I guess if you say so oh I have a melody that's broken me, Either all day and don't you come back don't no more no more no more no either all don't you come back what you say either don't you come back don't more no more no more no either all don't you come back oh baby listen baby won't when me is way but I baby someday don't care if you you misunderstood you ain't got no money you just go go all i guess you you say so i have a bomb of you go either all jake don't you go back no more no more no more, no more. either all jake and don't you go back no more. what you say either all jake and don't you go back no more no more, no more there don't you don't don't you for do do do do Gracias. Moitísimas grazas a Irene e a Álvaro aí pola interpretación e sobre todo por, por tocar outra cando non estaba aí un pouco marcado. Bueno, eh, cambio de hora cambio de xente da mesa pero volve a estar xea Volvemos a estar aquí a tope Eh, cando estábamos preparando o programa do Filiz Pimba e aquí no Saturnino Montojo pois a finalidade era pois, bueno, pois mostrar un pouco os proxectos e eh, as diferentes actividades non? que se fan no centro. Entón, un, unha das actividades é eh, o, o programa Contrato que está vinculado co reforzo das matemáticas. Entón, temos aquí na mesa a Julia, a xefa do departamento, a Mercedes, profesora, De, de matemáticas, despois está Sabela, María, eh, Josep e eh, Paula. Benvidos a, a este Filipe Pinbai. Moitas gracias. Hola. Hola. Bueno, nos podedes contar un pouquinho en que consiste este programa? A ver, o programa Contrato está concebido para axudar eh, de forma individualizada atendendo a diversidade aos eh, alumnos de terceiro e cuarto da ESO, alumnos que inicialmente alumnos que inicialmente podían ser alumnos que eh, foron a reforzo no primeiro ciclo da eso como eso en terceiro da eso e en cuarto xa non, non existen nos programas entón está pensado neste tipo de alumnos e logo tamén extrapolamos un pouco dado a o que a xunta nos posibilitou na docencia a alumnos de terceiro e cuarto que teñen dificultades especiales nesta materia, ou ven porque elles custa moito, ou ven alumnos que estamos vendo agora que eh, con unha atención individual eh, traballando eh, nesta de tempo extraordinario pola tarde, pois van avanzando nos seus conceptos e nos seu rendemento nesta materia. Entón, a idea inicial era, era esa. Falache es que é un proxecto, bueno, dependente da xunta Sí, sí, foi eh... un proxecto que a dirección do centro nos informou de que existía Entón, a xefa de departamento, Julia, que está aquí eh, Bueno, xa vos pode comentar ela eh, como se solicitou eh, no seu momento, no mes de novembro Claro, temos te entendido que tedes de, te que cumplir comuns requisitos non? no centro para poder solicitar este programa Eh, ben, o centro presentou un proxecto, eh, as características deste proxecto xa viñan marcadas no propio, no propio, x, pola propia xunta. Tiñemos que indicar os objetivos, os objetivos que perseguíamos, os profesores que estábamos comprometidos a impartilo, o alumnado implicado e, sobre todo, os obxectivos que perseguíamos con este programa. Aquí pois remarcamos, como dixo a miña compañeira, mellorar a competencia en matemática, achegar a vida real ás matemáticas para que visen que as matemáticas non son un compartimento estanco, senón que se empregan en todos os momentos da nosa vida e que tamén están relacionadas con outras áreas de coñecemento. Así, polo tanto, nós nestas horas que facemos pola tarde, pois incluso os axudamos para outras materias nas que precisen coñecementos básicos de matemáticas, como pode ser pois, a físico mellor, a biología, ou incluso taménlles lhes ven moi ben para a temas como de xeografía, de historia, para facer gráficos, estudios poboacionais, etc. Eh, aquí tamén remarcar que como o programa se empezou moi tarde, porque realmente nos entregamos o proxecto en novembro, pero con todos estes prazos marcados, pois eh, empezamos un de febreiro, que era realmente pois cando nos deu um, eh, autorización para empezar o axunta, eh, os alumnos xa tiñan todas as actividades planificadas do curso. É dicir, moitos deste alumnado pois vai ao conservatorio, ou vai a clases de inglés, ou fai actividades físicas. Para elos, catro profesores de matemáticas, que son Marta, Xavier, Mercedes Emma e Maiseu, distribuímos o horario para facilitarlles a eles que viñesen ás 4 horas. Por iso, nos estamos aquí tres días da semana polas tardes para compatibilizar e que eles non perdesen ninguna de, das súas actividades, como digo, que, que xa estaban a facer nese momento. Es decir, que vos adaptachedes vosoutros a sí, sí, decir, a, tendicios... a coordinadora que neste caso Mercedes, pois fixo unhas tábuas nas que primeiro preguntoulles a todos os alumnos e alumnas que actividades, es decir, que horario tiñan dispoñible e nós adaptámonos ao horario que les lles quedaba dispoñible entre nós catro para que eles pudesen vir. E ademais temos entendido que, bueno, pois teñen como a sorte, non, de que Pro, as profesoras que lle imparten a clase pola tarde son as mesmas non que lle acaban de dar pois a clase pola mañá. Si sí, na maior parte dos casos é así eh, por exemplo este curso coincide que terceiro da eso asuma eu toda a docencia e logo o reforzo de pola tarde a partir de, a parte de dar Lllo eu tamén yo da Marta yo da Xavier De cuarto da eso tanto Julia máis Xavier e Marta son os que dan a docencia pola mañá e pola tarde entre eles eh, van repartindo os alumnos. Destacar que en cuarto da ESO, por exemplo, estáse a facer un reforzo de matemáticas, nas dúas matemáticas que hai na académica, nas aplicadas, e incluso temos alumnos que van orientados a facer os ciclos, e se está facilitando o seu avance nas matemáticas para facilitarlles as probas de acceso aos ciclos. E en todo caso, sí que entendo que ventasoso para eles que os profesores ou ven que lles dan clase pola maña ou en todo caso os profesores que levamos moitísimos anos traballando no centro, xesamos os que directamente lles asudemos nestas clases de reforzo que teñen pola tarde Cantos alumnos hai en total? 36 temos 36. 36 alumnos eh, a ver, o certo é que por exemplo, nos grupos que ten tanto Xulia como teño eu son, alumnos, son un grupo de alumnos que poden ser entre 8 e 10 que é un grupo moi numeroso, pero tamén é certo que temos grupos puros, que é que solamente temos alumnos dun nivel. Por exemplo, Marta e Xavier teñen grupos menos numerosos, pero poden ter alumnos mesturados de terceiro e cuarto, e alumnos de cuarto das dúas matemáticas e alumnos que están preparando as probas de acceso a ciclo. Entón, claro, hai son grupos máis pequenos, pero precisan dunha dedicación realmente individual. E si que semos 36 alumnos en total no programa. Vamos a falar un pouco tamén cos convidados que temos aquí. Cos implicados. Efectivamente. Eh, como estades vendo a posta en marcha deste proxecto? É útil para vós. Vedes unha gran malloría? Eh, a min pareceme que este proxecto é moi útil. Eh, o único que poderia lamentar un pouco é que non fose impartido directamente do primer trimestre para, como dixo Benxulia, eh, que non tibéramos eh, xa planificadas as nosas tarefas ou actividades físicas, eh, inglés, por exemplo, que houbo en inglés. Eh, ao, o que me parece moi ben foi a previa organización de un papeliño no cal podíamos todos os alumnos poñerse eh, eh, a que asignatura xivo e íbamos eh, cando podíamos acceder a estas clases pola tarde Eh, parecemos moi ben esa idea porque así poderíamos coincidir nunha hora que nos parecerá ben a todos ou seja, que ves moi ben a organización polo sí. centro para bueno, saber pois, a disponibilidad horaria de, de cada un moi ben, unha moi boa reflexión eso do horario sí. e da organización porque si sí que é verdade que se é dende o principio pois a hora de bueno, pois planificar a túa... Non, as túas tardes... Si, de feito, veo o inspector que nos corresponde a ver a mes pico para facer unha primeira toma de contacto de como funcionaba o proxecto, foi o primeiro que se lle dixo que para car... de cara ao curso que ven que esperamos poder contar tamén con isto que se poda ofertar desde principio do de curso, tamén bueno, para telo millor organizado e tamén para que as familias el... o feito de virus cativos aquí pues tamén é unha cousa para ele, é importante porque é unha preocupación menos de cara a asumir as actividades extraescolares pagando, claro. E o resto de, de convidadas, que opinades do proxecto? Ai, teñen vergonza. isto bueno, Non no pasa nada, eh? o todo o principio tamén temos vergonza, pero logo acabas enganchado a radio os, e non o deixas. Os micros impoñen un pouquinho, pero seguida se fan amigos de un. Eh? Sí. Eu creo que as clases están nos a ajudar moitísimo, que hai unha organización moi boa e que o feito de que sexan os profesores do instituto os que nos impartan as clases nos axuda xa que eles saben perfectamente que contidos eh, temos máis dificultades e creo que un programa que debería aplicarse máis institutos. A claro. tua compañeira... Eh, pois para mí, as clases de reforzo supuxeron unha axuda moi importante e non só so nas notas desta materia, senón na hora de entender por que as cousas se fan dun modo ou de outro. E, se o ano que ven teña a posibilidad de apuntarme, eh, non o penso me apunto. É dicir que é un momento que podedes clarificar cousas que ao mellor non quedarán suficientemente claras nas clases normales. A que... ver, Josep, ¿quere decir algo? Eh, a mí gostaría de decir que no primeiro trimestre, por exemplo, eu tive en suspensas matemáticas, e este trimestre coincidiu cando non estaban pola tarde estas clases, no segundo trimestre xa foran impartidas e subín da nota dun 4 a un 6. Eh, quero agradecerles moito a Julia e a Mercedes, isto... Eh, tamén quería dicir que é un grave sacrificio bueno, un grave, que é un sí, enorme sacrificio sí, que sí. están facendo todas sí. as tardes para impartir 4 horas semanais e eh, que é moi importante deberíamos agradecerlo todos, grazas un aplauso, non? por favor claro que sí. É moi boa este señalamento porque estamos falando de enseñanza pública e non sempre se reconocen estes valores nos profesores a costa do seu tempo personal e do seu esforzo claro que sí, o sea que moitas gracias Josef por, por señalar. creo que queda unha compañera sí. que queremos saber a túa opinión eh, Bueno, eh, a min gustame bastante estas clases, eh, xa que son moi mala en matemáticas eh, bueno pareceme moi ben que utilicen o seu tempo personal na, na nosa aprendizaxe de matemáticas eh, bueno. bueno, pouco a no, pouco sí. ya, xa llevas a ir bueno, pois pues vendo esa aplicación non que falaba a túa profesora de que as matemáticas están en todo Entón xa é pillararlle gustillo xa. forman parte da vida. claro que sí. Bueno, pois pues, metísimas grazas a, a todos non por comentarnos este proxecto. e eh, foi un placer escoitar esas reflexións. así que grazas Moitas grazas Que bien. bien. Ahora buena, eh. Ahora buena. Ya no marcarao número. O número dos ve usted Aquí Radio Filipin sin camiseta, contravento viento y marea. 93.9 FM Libre Eco Comunitaria Odiál dos meus pensamentos enchesmé todo de que loer Deus Interferencia espléndida fantástica Seguimos aquí neste Filipin Bay, nosa ruin do Montojo e volvemos a cambiar de convidados agora se vale temos menos xente pero non significa que non menos importante Home, ben, vamos a tratar un, un campo de conhecemento claro, camin. maravilloso vamos a falar con Carolina que é unha das profesoras de plástica do centro e con dous alumnos neste caso, bueno, de cuarto da ESO con Francisco e Antía Bo día O día, ola, ola. eu antes de que digades nada Quería decir unha cousa Me chamou moito a atención Non sei vosotros, compañeros da radio A entrar eh, neste instituto A cantidad de cousas que hai Bueno, agora aquí na biblioteca Unhas eh, páxaros colgando Cantidad de cousas además relativas ao mundo da muller A violencia de xénero unhos, Eu me imagino que iso forma parte do traballo Procúrease dende o departamento de plástica colaborar co, co departamento de dinamización lingüística en todos os proxectos que les llevan a cabo aportando o noso grano de areia eh, pois pues, dende den o visual e dende a plástica ¿no? como, como xa digo usted de que eh, eh, podese ver ¿no? que hai eh, imaxes, sí que... cartéis... Eh, eh. Ou, eh, é moi evidente, é sí. eh, moi evidente <risos> decir que o vosso traballo Esta está moi patente. aportación, sí. sí, sí. Que proxectos están a facer no centro en relación a este campo de conhecemento, pues como é a Como te dicía, eh, colaboramos co departamento de dinamización que so, están moi implicados, eles ademais de, do clube de lectura, de, de, da celebración do Día das Letras, de, mm, sempre eh, procuram facer eh, facernos partícipes ao departamento de plástica buscando a colaboración dos alumnos na realización dos, dos traballos. Eh, como lle digo, dende imaxes, cartais eh, o que o que xur, na, no, no momento de, de, cada, de cada evento, non que sí, se vai preventivamente. Además parece que ten moito que ver con co momentos, con co as cousas que van sucedendo na actualidade, non? Desde, porque vimos sí. cousas relativas á violencia machista. Sí, porque a, ademais, como digo, do, do club de lectura e de cousas máis especificas do, da conmemoración do Día das Letras ou da e poesía que se celebran ou se, se tratase de dinamizar este ano traballouse moito co tema da violencia de xénero, de, xénero, de xénero porque é un problema que todavía segue sendo necesario visibilizar e traballar neste aspecto coas novas eracións e tamén eh, colaboraron activamente dende primeiro da ESO sí, sí. E, eh, e tamén bueno, os, os rapaces de cuarto aquí Antía e Frank que parte deso calqueira fotocol que haya que facer para calqueira festa ou calqueira cousa están dispostos sempre a votar unha man que son moi traballadores é que temos aquí de todo, Xelo sí. xente de música que nos pode facer a parte musical xente que nos pode preparar o fotocol. Xa, non, non temos eh, que ir a buscar nada, nada. Vimos aquí sitio. As groas que colgan, por exemplo, os pasaros sí, Son sí, groas sí. De, de origami Feitas por rapazas de segundo De bacharelato Por, por a conmemoración do Día da Paz eh, evocando... E como é iso dos fotocois Dos fotocolls Dos fotocolls, dos fotocolls. Oh. Eh, Nos colaboramos A parte de No fondo dos fotocolls O que se ve na propia imaxe Eh, traballamos tamén co Traballamos tamén cos grupos de, que poden ser audiovisuais, eh. é eh, iso, pois, facer eh, un fondo que este acorde co, co temática que queremos levar a cabo. E así un que che veña á mente en eh, Carnaval. E que, que era un eran cartais con letras eh, brillantes. Eh, con números, obviamente, eh, de diferentes cores que simbolizasen eh, máis o carnaval, por exemplo, tratábamos de non usar o, o vermelho, que era máis de Navidade, eh, eh, era iso. O sea que sodes moi profesionales, está todo moi, moi controlado polo que veixo, né? Eh? No, de Nadal tamén estiveron traballando, pintando na caixa, acordades? Sí. O? Fixeron un paquete xigante onde cabían eles logo para facer as fotos e saían como o regalo de... É bueno, sí que colaboran, den 2 de primeiro, que colaboraron coa, cos debuxos que fixemos unhas siluetas pola, polo día da, da violencia e tal... E, os de cuarto coentroidos de segundo co Día da Paz sempre eh, tratase de que da algún xeito no clube de lectura dinamizar facendo marca páxinas tamén ou deseños eh, particulares para cada día para que poidan escribir os rapaces bueno, falamos con este departamento de dinamización que como vos digo están implicadísimos e dende aí imos acordando o que podemos aportar Eu veixo que aquí na, na biblioteca do, onde estamos hai apoiado onde están as letras señalando a letra de cada sitio hai dibuxos que me imagino ah, que teñen sí. unha imagen que sí. se corresponde con algo da Los letra escritores, esa, dos escritores eso, ¿sí? eso. Voltando ao tema do alumnado de primeiro eh, Carolina, ti como os ves agora de, bueno, de chegar non chega? ao instituto? pois vexos moi entrando na adolescencia, claro, esa, esa transición, non, de pasar de nenos a, ao comezo da adolescencia, pero moi traballadores, é moi moi bo, son moi moi bo rapaces en xeral. Mm, Porque, moi implicados, colaboradores, Sí, sí que é verdade que, por exemplo, cando estás no colexio, non, igual a asignatura de plástica é algo máis Pois igual de bueno, pois de relax, de calma... Sí. E si sí que cando chegas ao instituto, pois bueno, topaste co dibuixo técnico, Xa. con algo así un pouco máis complicado, e a mellor empezas a darlle ese valor, non? Xa. Que, que tenga asignatura. Si, sí, bueno, eh, a verdade é que é un, un temario amplo, non? Porque temos o bloque como aventisti de, de dibuixo técnico, o bloque de expresividade máis enfocado a a expresividade plástica, o debuixo artístico e o bloque de imaxe, e, e traballar tamén coa imaxe, coas novas tecnoloxías e tal. En primeiro, verdade, que está un pouco máis dirixido o proceso de, de aprendizaxe, a partir de terceiro, xa, se busca potenciar a creatividade, porque todos os rapaces teñen talento, todos teñen creatividade, claro é, sí. entón, búscase que conecten con esta creatividade dende autonomía personal, dende facer saber e eh, comprender pero tamén saber facer, porque teñen moita necesidade de facer gustalles, sí. facer coas mans e facer cousas e ver as súas produccións É no? un xeito de conectar coa súa creatividade e de ser máis autónomos na busca de coñecemento, no uso das tics, todo isto se traballa dentro da plástica Que dirías ti, Carolina, que foi o que te sorprendeu máis ahora de dar clase no contacto Sorprendeu-me moi, moito a boa acollida dos Qué rapaces, a hospitalidade dos rapaces, dos profes do centro en xeral, o bo ambiente que hai, porque me sentín realmente, eu son nova, vin este ano aquí, non coñecía ninguén e sentíme moi ben acollida, moi moi hospitalares, moi bo ambiente, non? De, de traballo e e ben, a, a verdade. Si. Sí. Non sei se eles queren dicir algo máis, así para rematar. Pois que é moi interesante que poder ter a oportunidade de traballar nos decorados das diferentes festas que se celebran, e tamén sair un pouco da rutina de traballar nos debuxos artísticos ou no debuxo técnico e facer outras cosas diferentes e, a vez, poder colaborar cos diferentes eventos. Pois, moitísimas gracias aos tres por colaborar neste programa. A por invitarnos. <ríe> gracias. gracias. Chao. seguimos aquí neste Filix Pimba e agora con outra pausa musical neste caso Ariadna no? que é unha alumna que nos vai a tocar a flauta e... Eh, bo día <risas> Canto tempo le vas tocando? Eh, sete anos mm, Vas ao conservatorio sí. E por que a flauta Eu primeiro comecei coa gaita eh, pero gostoume moito máis a flauta entón decidí en É que para ti a música. Eh, a mí a música miña vida. Eh, eu xa vexo como un futuro eh eh, eh decías cousas sen palabras, sóamente coso. Qué bonito. Qué <risas> bonito. E que nos que vas a interpretar. Eh, eh, un morceado de concurs. Bueno, pois íximos alo. Moitas gracias, Ariadna. Foi, eh, foi un toque ao corazón, despois de falar os compañeros de Plástica, eh, o teu acompañamento. Que teñas moita sorte, Ariadna, e poidas seguir a tua carreira musical. Bueno, eh, de novo cambiamos, cambiamos a mesa... E agora eh, nos acompanhan eh, os compañeros do departamento eh, de biblioteca. Está con nos outros eh, Corona e creo que eres unha das profesoras Bosnia. Eh, <risas> que sorpresa encontrote aquí, Corona. <risas> Porque nos conocemos de de outros sitios de outros, de outros ámbitos, de outros ámbitos. non contaba contigo aquí creo que eres a profesora máis antiga do centro, non? Sí, sí. non sei, son das son... primeiras eh, bueno, agora mesmo non hai ningún profe máis antigo que a min eh, no instituto eh, e ademais eh, acabo este ano sí, este ano te... subilo xa que é a toda despedida toda condena vou despedirme aquí na radio <risas> ademais foi antiga directora do centro e, e tamén é unha persoa moi activa dentro do departamento de dinamización como, como dixo Chelo e logo temos a Paulo que é profesor de galego sí, hola, día. e tamén é actual coordinador non? do equipo sí. de dinamización lingüística e eh, bueno, creo que este é un gran apartado que imos ter no programa sí. porque temos moitísimos proxectos do, dos que falar eh, e é a verdade é que pinta moi interesante <risa> <risa> como se organiza o traballo, por exemplo, dunha revista eh? Ben, a, a revista, bueno, nós eh, como eh, o poder normalizador da prensa o coñecemos todos, eh entón decidimos montar unha revista. E foi no ano 2000 cando se creou o equipo de dinamización, e chamámoslenos tamén porque é unha revista de, eh, en homenaxe a Castelau e os homes da xeración nos, e le vas a 16 anos saindo todos os cursos eh, de, en función de de factores diferentes, pode sair un número dous e ata tres. Eh, a revista, desde os seus comezos ata hoxe, evolucionou, como tamén evolucionou o ensino e as estrategias de aprendizase e todo o demais. O principio era moi sinseliña, e eh, hoxendía, pois, eh, xa é máis máis eh, máis completa, está feita en cor e, por suposto, tamén se adaptou as novas tecnoloxías e ten unha versión que se colga na, na web do xa Instituto. Xa que vos fuxides profesionalizando, casi. Pou, bueno, tanto, non, pero facendo o que podemos. A revista, a verdade, é un proxecto moi exixente e moi complicado porque os alunos e alunas de hoxe en día teñen O seu o tempo completamente ocupado, polas mañas coas actividades docentes e pola tarde, pois, co reforzos, o deporte, as clases particulares. E, entón, é complicadísimo atopar horas de reunirnos para decidir que se publica, como se publica. E traballamos bastante eh, online, mandando os artigos, eh, coordinando así eh, desde a aula, non? os profes que somos un pouco responsables del. Hai que mm, repartir esas tarefas, pero vale a todos estes atrancos nos eh, seguimos adiante, nunca deixamos de sacala. Si é máis humildiña, pois é máis, e se si é máis completa, pois máis completa. Calquera membro da comunidade educativa, se é aluno, se é mm, profesor personal non docente, todo mundo ten dereito a... A, a publicar un artigo unha reportase, un pasatempo xo que xa apeteza que poida ser de interese para, para a revista non? Eh, enton... E como vaies a deste ano? A, a deste ano, pues, case vos pode falar un pouco o Paulo que é o que está coordinando este ano Si, sí, ben, este ano eh, como di Corona decidimos manter a, o que era os contidos eh, máis do día a día na, na versión web e facer só... So, impreso un, un número final anual, ata, ata este ano era, saían dous números por, por curso, este ano decidimos pois, apostar máis polo digital e, e imprimir só un número final máis de, de recompilación o, e final do que foron as actividades do, do curso. En xeral vai, vai bastante ben, esperamos que en 15 días, máis ou menos, xa, xa saía o poidades ver a través da página web ou seja, que antes de, de rematar o curso está lista para que todos o teñades sí. Sí. Que, Corona, que representa o equipo de dinamización lingüística no centro? Venga, o equipo de dinamización lingüística está constituído por dous profesores tres profesores, un dos o coordinador dous alumnos e un membro do personal no docente Eh, se, re, se releva cada 4 anos e leva funcionando no instituto de, desde o ano 2000 no que este instituto pasou a xunta de Galiza igual que todo o demais eh, fomos aprendendo coa práctica e eh, resumindo xa nestes últimos tempos chegamos á conclusión de que para que a lingua galega estea viva no instituto que é o principal objetivo do equipo de denemeización tiñamos que chegar aos intereses dos alumnos, traballar de xeito globalizado desde todas as áreas procurar ser innovadores e e orixinais, estar moi apegados á actualidade e, e que colaboren connosco, cantos máis membros da comunidade educativa mellor, para que sexa un proxecto de todos. A verdade é que mmm, todas estas premisas levaronnos a que sería interesante traballar a dinamización por proxectos colaborativos. O proxecto colaborativo onde todos teñen un labor que facer e que teñen que funcionar xuntos. A, e levamos xa con este cinco proxectos. A verdade é que unha das almas destes proxetos é Carmen Fernández, que está por aí, que foi a, a, a que tira máis para diante do proxeto e, ademais, foi, é, foi a dinamizadora lingüística durante estes cinco anos. Logo a... falará Carmen aquí. Sí. <risos> Be, que é un proxeto? Pois o proxeto converte como unha especie de foco alrededor do cal, xiran todas as actividades sí, sí. que non teñen que estar asociadas ao departamento de galego. O revés, este ano temos unha profesora de lingua española dentro do de equipo e isto dinamiza máis... Que, que calquera de nós, que se nos asocia a aula e á clase de galego non? e se hai no instituto outros proxetos que, dos que vos van falar que hai moitos e ao longo dos, dos anos houbo pois, eh, correspondente subenís, parlamento xoven, club debate donas de si, sí, todos esos proxetos encardinan no noso para que se dinamice desde todos os frantes. O sea, que aglutinades... Eh, sí, é como un proxecto... Deixa de ser un proxecto de dinamización e pasa a ser como un proxecto do Instituto, por suposto, pues sí, sí, sempre sí. apoiado pola po vicedirección e polo equipo directivo. E cae eh, este ano que non me meten? Eh, o proxecto deste ano é Camiños do Futuro, eh, como bonito, continuación ¿no? de do ano pasado que, que se chamaba Camiños e, bueno, trascendo o equipo de dinamización e xa vos contarán outros compañeros porque son numerosísimas as actividades, club de letura faladoiro, encontro con escritores videoconferencias, obradoiros, roteiros efemérides do libro, día de dramatización moi completo, a verdade eh, Paulo, como novo coordinador de actividades de dinamización que aspectos salientarías das vosas actividades? pois eu un pouco coincidir en no que dixo, xa corona, non, que neste centro o equipo de dinamización eh, é un pouco máis que un equipo de dinamización lingüística, en realidad, todas as actividades que desenvolve acaban dinamizando a vida do a vida do centro, non? Nesse sentido, eu son o, o coordinador eh, burocrático, pero en realidade eh, xa ven funcionando moi ben desde, desde moitos anos atrás eh os distintos proxectos eh, consiguen que, que o conxunto da, da comunidade educativa e distintos departamentos estén implicados e ao final acabemos eh, funcionando como, eh, como un gran equipo non e non, non por parcelas eso sería quizáis unha das cousas máis eh, que máis salentaría eh, e outra tamén a, a vontade de que os proxectos que, que desenvolvemos eh, trascendan un pouco que sería a vida das, das aulas non eh, o concepto de de aprendiza, aprendizaxe como como un servizo á comunidade e non só como algo a desenvolver dentro do Instituto como por exemplo, supoño que vos falarán despois do, do que estivemos traballando cos, cos camiños da escola a escola e o, e o camiño onde non só reflexionamos sobre o papel que debería ter a educación no, no futuro senón que tamén fixemos unha xornada solidaria pois para conseguir recursos eh, para Unicef para esas escolas comunidades eh, Do, do terceiro mundo que necesitan máis sí, sí. Eh, o noso apoio eh, de, de modo que os alumnos non sobexan as actividades como algo eh, curricular ou non só so aprendan as competencias que, que temos que desenvolver polo currículo, senón tamén que reflexionen sobre o mundo que están, eh, que están vivindo eh, e tamén sobre os valores que, que debe ter a sociedade que queremos construir no, no futuro. Que iso é o verdadeiro objetivo de da educación, sí, debería no, ser que Claro que sí. Ten que ser global, colaborativa cada día máis. Entón non se pode parcelar. De paso que se traballa a lingua, pues se traballa a solidaridade, se traballa a escoita activa, se traballa o aprender a falar... O, todo, eh, todo ese conjunto bueno, te, quería destacar tamén que o noso proxecto vai unido absolutamente ao, a biblioteca, este espazo que tedes aquí que é superversátil, que cada día está dunha maneira, e a súa bibliotecaria María Ríos, que despois falará con vosco e non somos como, de feito a ela venen a buscala ao noso departamento como se si fora parte de, do departamento de galego porque um, aí que de lingua española dinamiza xunto con, con nosco non? os correspondentes o que tamén vos falarán son parte esencial do nos equipo non sei eh, creo que imos funcionando non sei, Paulo, ou mellor, se me respondes tú o Corén, tedes pensado facer algo, despedida de a despedida de Corona ou Hombre, eh... collemos por sorpresa a Corona Por suposto, algo eh, eh, vai ser un, un fito importante no, no Instituto, a marcha de, de corona, que como dixe desa aquí, eh, non só so porque se xa unha das profesoras máis antigas do, do centro, senón porque tamén, como vedes, unha das máis traballadoras, e eh, das, das máis implicadas, o que pas pues, que as sorpresas, esperemos que sexan sorpresas, senón xa se desvelar agora. <risas> Pero aquí. se acaban de incorporar a mesa... Uh, Duas alumnas de segundo da ESO, Eh, María e Nayara que neste caso nos van a falar dos faladoiros que é un faladoiro? Ben, pois os faladoiros son reunións que realizamos aquí neste espazo na biblioteca, os xoves no recreos son actividades totalmente voluntarias e ali falamos de temas polémicos eh, de moi actualidade compartimos as nosas opinións sempre dendo respeto é unha, unha ferramenta moi boa para aprender a falar en público tanto con alumnos como con profes de todos os cursos e coller confianza a vez cos nosos profesores de, de galego, neste caso. Outro aspecto importante tamén na radio, Chel. Claro, claro que, sí, claro que sí. Falar, aprender a falar en público, aprender a falar diante dun micro, desenvolverte pois en galego, un aspecto moi, moi importante. Como vos organizades? Pois, normalmente, as persoas que nos avisan de todos os faladoires son os profesores, porque en moitos casos, pois, dan nos clases a nos, pero tamén temos, aí ao lado, fora da biblioteca, un taboleiro, no que se pon, pois, o tema do que se vai falar, o día que vai ser, ainda que adotan ser sempre no segundo recreo xoves, e... Eh, e poden acudir nenos de todos os cursos aínda que normalmente os que fan as presentacións powerpoint eh, levan un pouco o fío do faladoiro son os nenos do segundo de bacharelato Que temas destacaría des dos que xa fixeche des? A ver, Hasta eu agora. creo que todos os temas que tratamos son importantes pero destacaría o uns problemas que son moi reais ahora mismo, que poden ser o consumo de alcohol e drogas e a violencia de xénero porque nosos nenos, por dicilo así, somos o futuro, é moi importante concienciarnos destes temas. Pero tampouco sacaría que pode ser o faladoiro que tivemos do cinema hai un mes, un mes ou por aí, porque un tema menos polémico e menos problemático tamén, de vez en cando, está ben falar de cousas tampouco tan dramáticas. Pero algo que está desvendo aí, os sí. medios audiovisuales, os cines, está consumindo, además... Por todos os medios, non só nas pantallas de cine, televisión el... e tamén o papel da muller no cine, que é moi Exactamente. importante e... Exactamente eh, Recomendaríades esta actividade aos outros compañeiros que elles diríades para atraelos a participar? Pois eu a recomendaría sen dúbida porque para min é unha actividade de lecer que temos despois de moitos pois de moitas horas de estudos e parte de todas as ventaxes que xa dixo María é como unha forma tamén de aprender a falar pero ao mesmo tempo de aprender a escoitar o que din os outros e poder contrastar a información Que interesante eso Que interesante A fin e ao cabo a lingua é o vehículo de comunicación entre os seres humanos Señan que señan Claro bueno, que sí. eh, comenzamos con do dúas pezas non claves neste neste tema eh, seguimos con Maria Nara no tema dos faladoiros e agora vamos a facer unha rotación de membros na mesa pero non deixamos este tema. Dentro deste mesmo proxecto, agora se vacía a biblioteca eh, de alumnos que, bueno, vinieron a ver este Félix Pimbai. Eh, seguimos aquí, pero neste caso vamos a falar con... Bueno, con dous alumnos, de primeiro da ESO, con Mateo e Javier, que nos van a vir a falar dos clubs de lectura. Porque cando estivemos pre preparando a semana pasada o Félix Pimbai, tiñamos claro que moitos destos proxectos tiñan que aparecer e eh, unos que, bueno, pois incidiron moito as profesoras, foi foron os temas o tema dos clubs de lectura Bo día, rapaces Bo día, día. <risa> <risa> Que son? Que son para vosotros? Que son os clubs de lectura? Pois, para nosotros os clubs de lectura son encontros onde podemos expresar opinión sobre libros que leemos eh, Ademais podemos facelo con total eh, liberdade, sem presión. Eh, este rapaz ten unha voz moi radiofónica. Sí, sí, eh? sí. Eh, ten unha mirada preciosa. Sí, sí, sí. Nos está mirando... Igual un futuro locutor aquí sí, de sí. Filispín. Nos está, aquí está nos está fulminando ca mirada. <risas> no, nos tens... No, pero defendidas. sí que... Eh, bueno, pois... Pues, É certo, non? Que nun club de lectura se pode dar a túa opinión libremente dos libros que, que está de xaler. Eh, cal foi o máis divertido que leíche des? Eh, personalmente, pareceme todo moi divertido e entrañable. Os nenos e nenas que imos aos clubs de lectura eh, formamos un vínculo entre nós, eh, cos profesores e profesoras, eh, que me parece moi tenro. Eh, tamén, eh, aparte, eh, aparte de compartir as eh, nosas experiencias, eh, cos libros e poesías que lemos, tamén compartimos la metada, se hai un profesor que trae uns fritos freixós <risos> eh, feitos para el mesmo que eh, anima máis xente a vir E tamén comprobar as opinións tan diferentes do libro é moi importante, porque así podemos entender os distintos puntos de vista que pode ter unha persoa sobre unha mesma escena ou un personaxe. Bueno, eh, Esperanza, é pero... que estamos... É <risa> <risa> que teñen mellor preparado as respostas que no seu so programa, Xelo. É que é el cilante. É que nos, nos te descautivar. Entre o descautiva, club de lectura no? e as lambetadas, creo que temos que plantear, apuntarnos aí a ese clube. Eh? O que está claro é que a implicación destos profesores e destos profesionales que está aquí é maravilloso. Fomentar a lectura e implicarse facendo él as, as lambetadas para atraer, claro, porque o mellor o libro non é moi dulce, pero a lambetada sí que vai a ser dulce. <risa> en outras claro que outras sí? actividades participades? Eh, pois a verdade é que moitísimas. Fala Doiros que xunto cos Cruz de Lectura son as miñas actividades favoritas. Roteiros, eh, tamén entrevistas, encontros con escritores, celebracións como o Día do Libro, de Rosalía, ou dos Letras Galegas. Eh, tamén, eh, o martes pasado, eh, fomos a, a Casa Museo de Manuel María, en Outeiro de Rei, na que visitamos eh, o, a súa casa, eh, comimos nunha preciosa carballeira, e... Eh, tamén eh, recitamos algunos dos seus fermosos poemas. Eh, ademais, pola tarde fomos a Lugo, onde visitamos a súa catedral e eh, pasamos pola súa fermosa muralla. Eh, penso que é, un do, é unha visita moi completa. Is. E máis, unha destas entrevistas fíxose xe o meu compañeiro Mateo no día da non violencia contra a muller. Si, sí, eh, non sei se xa ser un pouco, pero foi un dos mellores días do curso. Si sí. <risa> eh, Estaves contentos no instituto? Acabades de chegar? Sodes o primeiro da ESO? Como pues, foi ese recibimento? Pois pues a verdade é que estamos moi contentos Porque os profesores son moi doces con nós, Son moi cariñosos E non só eh, nos ensinan de maneira diferente A que aprendimos no colesio Isaac Peral Que queda aquí ao noso lado Senón que ademais transmitíronnos confianza, porque viñamos do Isaac Peral con moito medo, porque os profesores dicían que íamos ter que estudar moito, que os examens ian ser moi duros, e cando chegamos aquí, todo... Claro, pois... vos encontrades que os profesores vos dan dulces, entonces... Claro. <risa> bueno, sí. O que dixo o meu compañero Javi, que ao comezo tiñamos, tiñamos moito medo, porque por malos consellos de outras persoas pero que o Instituto eh, realice tantas actividades como faladoiros ou clubes de lectura penso que fai máis amén a divertida nosa estadía nel Claro que sí Pois moitísimas grazas rapazes grazas. por estas reflexións tan claras eh? e sinceras Con nenos... Con nenos así o futuro está garantizado Da gusto entrevistar a xente tan implicada Que é tan sincera diante dos micros E de verdade que igual Algún, pois, pasa por Por Radio Filispín nun futuro Xala cambiamos, claro. cambiamos Cambiamos a mesa Cambiamos, xelo, isto non para parece é sí. un programa super completo Está de claro que o programa eh, Un en barullo aquí É todo vida É toda vida Eh, bueno, está aquí Carmen con nós... Está tamén Uxía, Estela e Lucía eh, E nos van a falar tamén un pouco de, dos correspondentes juvenis non? Eh, Dos proxectos interxederacional, interdisciplinar do, do centro Bo día Bo día Bo día En que consiste o programa de correspondentes juvenis? E quen coordina e que funcións ten estas actividades? Eh, ben, Eu son a coordinadora de, de centro, pero realmente xa a poderes ver por todas as intervencións anteriores que participar con estes alumnos, co estes compairos profesores é un privilexiio. Eh, a verdade é que o, o proxecto que levamos cinco anos funcionando depende da Dirección Xeral de Xuventude, Por tanto é un proxecto de intercentros eh, aquí teño algúns dos representantes algúns das representantes porque son 20, este ano 20 alumnas, somos cinco profesores pero creo que o mellor é que eles nos vai, elas nos vayan contando pois, eh, que é o que fan porque elles gusta, porque vale. sempre hai moitísimos máis candidatos ou programados que nos permiten matricular ou seja, aquelas creo que terán a voz e que o farán estupendamente entón paso a Uxía, que nos conta en que consiste correspondentes Muy de ben. acordo? O benía, ben vida usiera. En primeiro lugar, Correspondente Xuvenist 3.0 é un programa de innovación educativa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, e que o que pretende é contar cunha antena informativa en cada un dos centros educativos que se, que se responsabilice de recoller información interesante para toda a xente nova, enviada dende a Dirección Xeral de Xuventude e tamén dende o Concello. E bueno, como xa dixo Carmen, neste instituto ela é a coordinadora e ademais participan 4 profesores e 20 alumnas e alumnos. Eh bueno, As nosas funcións son as seguintes. En primeiro lugar, debemos difundir a información que recibimos sobre todo tipo de bolsas, concursos ou mesmo campamentos, a través das nosas redes sociais, como Instagram ou a nosa página web. Eh, bueno, difundilo entre todos os compañeros do Instituto nas, nas aulas ou ven actualizando o tabuleiro informativo do centro ou mesmo no punto de información que temos aquí na biblioteca. E ademais, participamos activamente en todas as actividades do Instituto, por exemplo, nas actividades contra a violencia de xénero, nos clubs de lectura, nos faladoiros ou mesmo nas xordadas solidarias. Eh, cales son as ventaxes de ser correspondente? Bueno, certamente, ser correspondente ten moitas ventaxes. Eh, Primeiro, recibimos gratuitamente o carnet xove, E a Dirección Xeral de Xuventude e Participación e Voluntariado entregánanse unha certificación oficial recoñecendo o noso traballo, que é un importante complemento para o noso currículo. Contamos cun apartado propio da páxina de xuventude.net, material das distintas actividades de xuventude e recibimos información directa de moitas actividades interesantes. Tamén participamos gratuitamente en campamentos con outros correspondentes de toda Galicia. Por outra parte, a nosa participación activa nos proxectos interdisciplinares do centro e axúdanos nas nosas competencias lingüísticas en galego e axéganos valores de esforzo, traballo e colaboración que son moi útiles nos nosos estudos. Participades en aquí, chelo mirándonos unha... <risa> Moita información, me pouco tempo, non? Sí, sí. sí. Eh, participades en múltiples actividades e algúnas son interxeracionais. Entón, podedes comentarnos en que consistiu o programa mm, o valor da experiencia? Eh, Unha das actividades máis interesantes foi, sen ninguna dúbida, mm, mm, eh, a participación no programa Falame de, da Emigración da Fundación Abanca. Este é un proxecto de carácter interxeracional que se desenvolveu o curso pasado a este. E a través de encontros maiores, mozos e mozas compartimos experiencias, opinións, coñecementos, traballo e emocións, establecendo relacións baseadas no recoñecemento mutuo. Os maiores que viñeran do instituto comentaron cometáronos moitas historias de vida e sobre a súa experiencia na emigración. e nos investigamos nas nosas propias familias e tamén compartimos o que aprendemos. Ademais fomos a Santiago de Compostela a participar nun programa denominado Valor da de experiencia. Bueno, parece ser que levades varios anos colaborando con distintas ONGs. Eh, como recaudades os fondos pues, para facer todo isto? A idea do programa de correspondentes en principio fomentar o espírito de voluntariado e eh, a educación como servizo. O noso compromiso social concretáse nos catro últimos anos na organización de xornadas solidarias nas que recadamos fondos para diversas ONG. Conseguimoslos vendendo doces que nos mesmos preparamos rifas e tamén cun mercado solidario. Este ano tamén faremos un concerto e actividades deportivas a final de curso. As ONGs coas que colaboramos foron ACNUR, a Cociña Económica e a UNICEF. E na última xornada que coincidiu coa celebración das letras galegas recadamos mil veinte euros. Así que son bastantes. Está claro que estades moi implicados eh, que a comunidade que eh, Eu creo que iso é auténtica educación, implicar os alumnos co que está pasando no medio, non? Salir un pouco dos libros como tal, non? De texto, digo, implicar coa comunidade. Carmen, sorríe, sorríe por como saíu non todo, eh, dar vosas grazas, estaríamos falando todo o tempo, sí. que pase que isto corre moi de prisa, así que moitísimas grazas. Moitas gracias, compañeros. seguimos aquí eh, o tempo pasa moi rápido en este caso imos a ter na mesa a maría que é a profesora de, de castellam pero que está dentro no, do equipo non é que é unha persona moi activa e tamén vai a estar con nos a andrea eh, e hugo que son alumnos do centro que bueno nos van a, a falar aquí un poquinho da biblioteca eh, Que importancia, a primeira pregunta xa si que lanzamos, que importancia ten a biblioteca no centro? Porque todo o mundo que foi pasando dixo que a biblioteca era bastante importante, por era eso como, tamén estamos aquí. Si, sí, si, sí, era como un núcleo do calce. Como local, un núcleo. Como un núcleo, que acabo de desfrutar moitísimo <risa> coas intervencións dos <risa> meus compañeros, compañeros e cos alumnos, se ve perfectamente o que significa biblioteca e o espazo, e o lugar onde realizamos múltiples actividades, Pero eu, máis que de algo técnico, que máis ou menos era o que teña pensado explicar da biblioteca, teño que falar do aspecto humano, que supoño sí. que se acaba de percibir sí, magníficamente. Sí, entón, o grupo que, de compañeros que traballan isto está constituído por xente, non son moi traballadoras, senón xente apaixonada do ensino, sí. todos, a todos nos encanta. E Por iso se fan todos este tipo de actividades que non vou repetir e que todas elas son magníficas e se complementan nunha estructura que dá como resultado estes alumnos fantásticos sí. que están pasando por aquí. Pero ademais a relación que temos entre nós, tanto profesional como persoal, Paulo acaba de chegar, non está aquí, pero a súa intervención é magnífica e entrou no equipo de forma maravillosa e o mellor de todo. E entón a biblioteca é o espazo onde entra todo, de onde saen cousas, onde se fan, é un espazo absolutamente versátil onde realizamos todos e estamos moi orgullosos de que lle damos vida todos os que traballamos aquí desde os corredores, onde está o muro de vida, sí, sí. ata todo, cambiamos o espazo, si temos que facer un traballo colaborativo, eh, movemos mesas, eh, cadeiras, se eh, hai encontros con escritores, eh, de todo, é unha satisfacción. E, ademais, eh, quero dicir que é un orgullo para min eh, hoxe marchan os alumnos de segundo de BAC, e estamos moi apenados pero ao mesmo tempo moi contentos e eh, antes xa se comentou pero marcha corona que é unha persoa impresionante unha magnífica profesora e unha compañeira que será inesquecible que deixa un oco imposible de encher para o ano que ven Está claro que este é un lugar de libros biblioteca é un lugar de libros uh, sí, pero é non... un sitio de, de onde sale moita vida non? e ao fin e claro, cabo eh, é a función dos libros non? A biblioteca xa non é o sitio onde se ven estudar únicamente o ler, é o sitio onde vimos a compartir todas as nosas experiencias educativas e sociais no centro Falamos dos proxectos interdisciplinares eh, como, como os entendedes vos estes proxectos? Eh, bueno, eh, Os proxectos interdisciplinares na realidade é que son outra forma deste estar no instituto eh, Realmente, cando te vas no instituto, eh, vas para ir á clase, estar en clase e eh, pasar un rato cos profesores Pero, en realidade, é moito máis que iso Cando te implicas nos proxectos interdisciplinares eh, podes ver, dende outra, dende outra perspectiva, todo o que instituto E... Eh, podes eh, chegar a coñecer a toda a xente que fai que o Instituto de Verdade funcione moito máis alá de ser un sitio onde xo a sentarte nun pupito. Credes que son un complemento pa vosa educación ou simplemente sirven para mellorar as notas? Eh, para non, estas actividades non son complementan as nosas notas, senón que se trata tamén dunha maneira de conectar cos contidos da actualidade que non adoitan estar no currículo oficial nos libros, no non é iso solo. Enriquecenos dun xeito moi importante para a nosa formación e a través deles tamén coñecemos outras visións do presente e tomamos conciencia de valores para actuar en consecuencia no futuro. Eh, a ver, o noso rexidor nos está indicando que falta pouquinho tempo entón, para ir bueno, para que todo o mundo poida, poida participar, e... Eh, Que mm, suxestións faríades para que se poidera mellorar a educación, por exemplo, ou a forma de, de ensinar neste centro? Así que sodes alumnos de segundo, non? Sí, sí. Claro que marchades. Agora, votando a vista atrás... Bueno, a ver, eh, eu diría que quizáis o máis importante son estes proxectos os que facíamos referencia antes. Porque é o que fai que te impliques moito máis que a hora de intentar buscar unha nota no, no Instituto. É o que fai que realmente sintes e comprendes o que fan os profesores, o que fan o resto de alumnos. Todo o traballo que non se ve tanto, pero que está aí, é o que de verdade já ha habido no Instituto. É seguramente que é o que recordaredes cando vos marchedes, non? Sí, que, o contacto humano que, que vos facilitaron. Sí. Bueno, pois estaríamos aquí falando que pase que temos a moitísima xente que está aquí na lista e temos que seguir entón eh, agradecervos a intervención Muy e sobre clar, todo gracias. moita sorte gracias, gracias. no voso futuro Grazas, grazas eh, Vamos a comenzar a última entrevista que neste en caso vai a falar un pouco sobre o tema das excursións, vai a ser unha parte un pouco máis lúdica sobre as excursións e a festa de graduación e eh, Entón, mentras estamos buscando a persoa que vai intervir, a vamos ir presentando, que se chama Monse, foi é a vice-directora, está vinculada ás actividades extraescolares, e tamén é profesora de inglés. E logo, e, bueno, pois, veñan aquí bastantes alumnos sí. que van a falar, claro, é a parte lúdica, non? Entón, aquí sempre hai voluntarios de sobra. Van a vir varias persoas de segundo da ESO, un de cuarto... Sergio e logo pois están Sara, Carmen, Sofía e Violeta. Eh, que tamén son de primeiro de, de bacharelato. Eh, bo, bo, día. Eh, como levades isto, bueno, tipo, vamos a falar para con Monse, como le vas isto de ser encargada da organización das excursións. A ver, é doado porque temos moitísima colaboración. Como xa leva escoitando toda a mañán, temos o, eh, o ciclo de videodij que colabora en todas as, as celebracións que se fan no centro, e moitísimas actividades. Despois é importantísimo o departamento de dinamización, e eh, o, o traballo dos correspondentes tamén, e tamén o departamento de biblioteca. No? Xa le va desescoitando rapaces, o tantos profesores tamén que, que falaron de, da, da multitud de actividades que facemos no centro. Entón, eles son unha axuda fundamental agora de, agora de, de organizar. Despois, eh, cada departamento fa, organiza actividades distintas que poden ser tanto dentro do centro como saindo do centro. Eh, no caso das celebracións, como xa digo, colaboran todos. E despois temos actividades eh, promovidas polo concello. agora acaban de rematar os alumnos de terceiro, un obradoiros eh, para a prevención da violencia de xénero. despois temos actividades da fundación logo tamén hai saídas como ao teatro en francés, teatro eh, clásico eh, a, hai moi pouco tempo que tamén tivemos unha saída ao acuario, a, a domus eh, moitísimas actividades desestilo que, sí. uh -huh. que cando se fan, onde que duración teñen sí. facemos actividades ao longo do curso intentamos eh, facelas de forma equilibrada nos, nos tres trimestres para que non hai abundancia, pero o certo é que moitas veces están condicionadas pues, polo tempo, no polo tempo atmosférico incluso, porque temos roteiros hai roteiro cultural a Pontevedra ou a Lugo que xa falaron os rapaces de primeiro antes entón aí pues, condiciona un pouco pues, eh, o tempo, pero intentamos facelos de maneira equilibrada para pues, que queden encardinadas dentro do que é a actividade electiva tamén eh, despois ás veces pois pues, veñen propostas de actividades que pois dentro do que podemos as, as eh, levamos a cabo, hai veces que non se pode abarcar todo, pero eh, como vedes é un centro que está moi implicado na formación. fora finalidade é que teria este tipo de... Sí. A de finalidade de... é sempre educativa. Despois temos unha parte que é de lecer, onde entran as saídas, pois pues, as saídas que temos, temos a saída en segundo da ESO a Cantabria, pero sempre tamén hai unha parte cultural. Despois temos a salida internacional, Eh, da que van falar os, os rapaces tamén que eh, imos alternando un ano eh, e se vai a, a Londres normalmente e outro, eh, pois o curso pasado por exemplo, fomos a, a Dublín pero aí sí que hai unha parte tamén grande de lecer, pero importantísima parte Imos da, a falar cultural. cos alumnas que uh -huh. foron a Cantabria que nos fuchedes? Famoso, sí. eh, Sara Maiseu que actividad, actividades realizatxe de salí? Realizamos diversas actividades, entre, por exemplo, para que a min, a que máis me gustou foi o kayak, eh, foi a deversa, o sea, eu pensaba que ia ser unha experiencia en canoa para tres persoas, pero a verdade montaronos a dez persoas nunha balsa, eu teña bastante medo, pero a final facei non moi ben e disfrutei moito, e tamén gustaronme bastante esas veladas pola noite, a que máis me gustou foi do último día, xa que fumos a unha discoteca e pasámoslo moi ben. Eh, si, sí, eu tamén fun a Cantabria e eh, gustaríame destacar eh, a experiencia no Parque Natural de, Cantab de Cabarce no? eh, Foi un día dedicado a ese lugar, eh, que é espectacular e eh, amos todos moi contentos no bus porque sabíamos que nos esperaba un día eh, cheo de aventuras e eh, así foi, eh, fixemos moitas actividades dende coñecer o hábitat de Ameirande dos dos animais de ali, ver espectáculos como o de os leóns marín, eh, mariños e eh, das aves, e eh, tamén eh, agradeceuse moito o tempo de lecer e eh, de liberdade, porque eh, xa estábamos cansos, eh, a verdade é que puidemos eh, recorrer todo o parque por nós mesmos, e eh, tamén subir a un teleférico que foi moi impactante. Eh, en canto águeras... Es... As viaxes internacionais eh, acabades de chegar de Londres, non? Eh, si sí, eh, Que tal a experiencia? A verdade é que nos gusta moito porque temos moita liberdade aparte de ir a museos. Eh, bueno, este ano fomos tamén ao musical o do Rei León que foi algo novo. Oh, me... eh, foi precioso, a verdade é que gustonos moito. Tamén a verdade é que foi opcional entón que en disfrutados musicais pudo ir. E tamén fomos máis viaxe en barco, pero sobre todo eh, tiñamos moita vía libre para falar coa xente da zona e practicar o inglés, que tamén é algo moi bo. unha actividade moi complementaria. Si, sí, sí. a verdade é que foi unha experiencia moi enriquecedora para todos os alumnos que fomos. Mm, que te despensado o tema da a final de graduación, graduación que, sí, que hoxe, non? hoxe claro, están todos os alumnos nerviosos pensando, a ver preparando a, a celebración entón, vai ser unha reunión coas familias eh das que lle, eh, vale, eles van levar o diploma, eh, os titores teñen preparado un discurso de despedida, é eh, unha mezcla así de sentimentos porque claro, son te, temos un levamos uns anos con as xeracións boísimas, con resultados moi bons, entón agora eles están tamén nervosos polo seu futuro porque teñen aí abao en riba, pero hoxe un día para celebrar, para disfrutar cos profesores que lles deron clase todos estes estes anos. Eh, logo, pois pues iso, temos unha parte de celebración coas familias tamén, é un pouco de sorpresa que non podo adiantar máis claro, Bueno, pois Está rematamos con esta reflexión eh, dándolle a todos as grazas por estar aquí eh, moita sorte nos proxectos futuros Moitas gracias, gracias. gracias. na recta final do programa cinco minutos quedan eh, para cumplir esta escaleta e temos aquí pois, a Jorge que nos vai a interpretar unha peza eh... Bós día, Jorge días. Dende cando le tocando? Eh, le vou tocando desde os sete anos, cando entrei no conservatorio eh, Jorge, por que o chelo? Pois sinceramente non é o chelo como primeira opción eh, De feito, eh, collino o chelo pero xusto antes de entregar o papel para inscribirme eh, seleccionei a guitarra e eh, saquei un 9 na proba de acceso, pero non tive na nota para entrar en guitarra entón logo xa escollei no chelo e eh, alegro me disto e que para ti a música? pois para mí a música é máis que un, que un hobby eh, de maior sempre quixen ser eh, músico este instrumento encanta me, é o meu favorito Eh, quero seguir así. Pois sigue sí, así, constancia, e traballo, que seguro que te sorte. Que nos, que nos vas a interpretar? Eh, vou interpretar eh, unha pequena canción eh, que é como un clásico do violonchelo que toquei este ano, que chamase Cante del Sosel. Pois, a sim, moxa escoita. No? No? Chegamos ao final do programa deste Filipin Bai Saturnino Montojo. Eh, como sempre, pois toca primeiro agradecer, non, a todas as persoas que estiveron detrás facendo, bueno, pois posible este programa. Eh, comezamos por agradecer á xente do centro, o equipo directivo, a Elvira que estivo moi, bueno, moi implicada, non, neste proxecto. Eh, chegamos un pouquiño tarde porque tiña que ser antes este evento pero bueno, por fin chegou aqui a Radio Filispín e eh, a verdade é que a min encantoume o contido e a colaboración de todos os alumnos así que moitísimas grazas A verdade é que é moi emocionante estar aquí porque a vosa implicación se sinte e se vive de verdad que moitísimas gracias en hora boa porque uns profesores da enseñanza pública señan capaces de facer cousas tan bonitas e eh, implicar a tanto aos rapaces novos. De verdad que moitas gracias, profesores. e eh, eh, por último tamén ao noso equipo non de, da radio que o programa comezou ás 11 son dúas horas pero hai moito traballo detrás sí. estivemos aquí en das de da mañá entón pois foi un placer presentar contigo chelo Gracias, creo usted. que temos que seguir presentando xontas <risa> tamén o noso rexidor Vicente, a sololo técnico de son o Jacobo que está aquí colaborativo eh, e a verdade pois moiísimas ganas aos oíntes e eh, e volveremos de de Radio Filispín que non están aquí están detrás facendo así que grazas a todos moitas gracias e vai e vene baila <risa> do dereito revés e da venxente polo camiño va se sumando a bailar cos veciños a rapaciñas levano y ofreciendo